Varjelen, mitä täällä studiossa tapahtuu. Täällä on pösillä ja arska, arska ja pösele. Pös, pös, pös, pös, pös, pös, pös. hyvä pössi siis on täällä näin. Tommene muotisana nuorisokeskuksessa 10 vuotta sitten meki laittamassa sitä tota, niin vähän järkeä niin sopii valmista. Tähän näin Mehän, oh, lupasimme että viime viikolla koska latkä ei tule jo, jo mistä muulta ei tu ei enemmän jo. Oiter huomanut latkä mä en ole ainakaan mistä huomenna. Mä oon ainakaan yhtä mistä. mä oma ääntä niin vähän tai luuria jotain kovemmalle että minä kuulen itseni kiitoksia armahainpain. Niin jo, nyt tässä mistään muuta. Tosiaan, ku, ku, tuota, että ihmiset on lätkän, lätkän. mömmen kilpailut järjestetään osittain Suomessa, jos osittain Rootsissa. Ja, ja näin ollen me ajatelemme, että täällä on ehkä yksi kisaturisti voi olla ja mahdollisesti hän kuuntelee Paskista. Suomi, niin, Suomi, Suomi. Niin laitetaan sitten hänen kunniattomuudeksi ja sitten jos hän mahdollisesti tätä lähetystä kuuntelee, niin soitetaan pelkästään näitä lätkäbiisejä sitten tai mitkä ylipäätään on sitten mahdollisesti. Se on nyt esimerkiksi lätkä lähetyksessä, vaikka välttämättä eivät lätkästä kertoisikaan. Tässä on joku uusi versio vai Tää on tältä viralliselta kisalevytä leijonat 2012 levyltä Taivaas Varjale 2002 Remix ja Finix Mafia Feed Antero Mari mertaa. Ei merta rantaa rakkaampaa. Ei ole Mertarantaa rantaa rakkaampaa. Tota, Merchän raus, hän voisi mennä lähteä jonnekin lipunsijaan kirkko kirkkokiertoille esittämään taivassa varjalle kappale, sehän on uskonnollinen sanoma kyseisessä kappale, ainakin kappaleen nimessä! Mutta, mutta, mutta te voitte laittaa myöskin tänne näin viisi toivetta tai viisi toimittomuuksia. Jos te haluat, että missä nimessä jotakin kappaletta ei soita, soita soitetaan niin varmastikin. Soitamme, jos me ylipäätään me löydämme sen täältä näin meidän lätkäbiisi kokoelmista me ja pössähän on niin lätkäjätkä. Äh, ikävä että sä et pössi pystyy seuraamaan sitten noita, noita Noita kisoja, koska sä sanoit, että sun kautta loppustui tuossa jossakin vuoden. vai asiassa on menossa tänään Suomi-Valko-Venäjä vähän syön omia sanojani tässä. Okei, hyvä. Mä ihmettelenkin, että miksi sä noin lihava, mutta kun sä oot on sun sanoja, sen verran reippahasit täällä näin. Mutta päässä, laitapa seuraava kappale. Minä sitten pengon täältä omia kokoelmia, niin sitten sen jälkeen. Seuraavaksi kuullaan vuoden 1919-1991, eli 91 vuoden mm kisojen virallinen kisabiisi, ja ne kisat oli Suomessa. Aha ja y leijonat laulaa 91, täällä Hannu virtaa sun muuta laulamassa okei okay. ai soki, ai toki ai soki, on siinä jokin ai soki, ai toki siinä on se jokin Suomi saa kevään juhlan suuren maailman Mutta toki, ai soki, on siinä jokin. Ai soki, ai soki, totta toki, toki, siinä on se jokin. Mikäs olikään tämä Araviran etunimi? Eikö se ollut Hannu? Hannu, Hannu anna, katsotko anna. eilen Lätkällä lähetystä noin, kun sinä sanottiin Hannu Jortikkaa Hannu Araviraksi? Katsoin kyseistä, missä... Kalero kummolla jyrähteli. Joo, mutta sitten siitä juontaja sanoi, että oli Hannu Jortikka sinne, itse hän puhui että tässä tässä oli sanoppa Hannu Aaravirta tässä jotain, se oli. Niin. Siinä lailla, mutta hei mennä nähden lakkapiisee mitkä os onno sitten. Ha! Mitä, onks teräsbetoni tässä vähän Ei aikaa? Ei oo kuulunut Yll yllättää, yllättää. Ohla, uusi bändi täällä tänään keikalla jossain Aha, ja. niin on mä, se mä kuulin että on uusi bändi Mutta nyt Äijä! Äijä! Äijä! Äijä! Äijä! Äijä! tuli mieleen, mitäs sä laittaa popena tän perään? Mulla on popena tähän perään Hyvä! Katsotko muuten Pateesta Dokkariin, oliks se? Katoin Pateesta Dokkari Kokeilla, kokeilla pystytäänkö laittaa laittamaan poperaa soimaan ja sanotaan popera tai paate ilman, että mä sanotan, että sun tulee että se ei onnistu, mutta se selviää kohta, laitetaan kerkset, tulee sitä äijää. Äijää. Eikä suinkaan pelkureita, missä miehet ratsastaa, sillä lampaat ei voi laijontaa. Missä miehet ratsastaa, sillä kuulee sosisit omat teet. Seuraavaksi Pate Muustajärvi eli Popeda. Älä laita älä älä Se on spiikkaseu. Katsotaan, ollaan hiljaa niin pitkään kuin kykyytän olemaan hiljaa sen jälkeen. Katsotaan, kuinka pitkä monta sekuntia menee, kun jompikumpi sanoo kuitenkin äijä. Seuraavaksi Popeda ja Mannaa, Mammunaa. Ja Pateja. Äijää! Pössi vähän hempeli tossa kirjotetaan seuraavaa, että perjantaan täydellisesti pilalla, jos joudun kuulemaan vielä Tapparan terästä Se on hyvä biisi, mut kyllä tämä biisi, minkä saa alla On paljon parempi biisi Tapparasta Arruin. Tässä on äijää Äijää Äijää Ää! Ää! Ää! Ää! Ää! Tässä on Pate Pate Tässä on Flänä Flänä ja, flänä ja länä. Länä. <laughs> Pate ja Flänä Länä Pate ja flanas. Onks Patev flänässä? So, homotteleeksi sitä vaan? Ensiin ja suututtiin, kun juututtiin, ilmekse maali vahtiin. Me mentiin hervanlas ja ikurin. Ikurin, ää ja Pate, ikurin turpea Hirveet siirtosummat riipää. TÄÄ PARA MIES! TÄÄ MIES! Ja, ja, Mika on kanssa tavallaan, aika lailla äiä ja junttia, tiätsä? Tiätsä, Mika, väh väh vähän niinku no, junttia ja äiä? No, hevi. vähän, vähän sinne päin, vähän, vähän, vähän, vähä, niinku sukupuolitauti. Tässä siis, Vesky Jokinen ja, ja Vietän nimi oli... Et su su sundin, pojat. sundin pojat! Sundin pojat! Varmaan mä oon äijää! äijää! Vesku Äijä! Pohjanmaa Pohjanmaija! Hyvä Suomi, Suomi, Suomi, Suomi! Homoseksuaal, hei homoseksuaal! Mä oon hei homoseksuel! Hei homoseksuaal! aikaa <kohan> saisi aika verhomoseksuaal! On täällä monta yksi Mä mutta. Niin paljon kiellettyä rakkautta Nyt ettei siitä riitä kertojaksi taulut Eikä ikävöivät lemmelaulut On täällä elämä raskasta työtä Ja siinä harvemmin on onni myötä Sen tietää vain Yksi suomalainen Pohja tähden alla tämä on niin mulla on Mä elämästä laulan! Susta oonhan suomalainen! suomalainen. Maksun er homoseksuel... er homoseksuel... <totunut> Hei! On sinä mies ja nainen! Tai mies ja mies jos olis olla Oli ruotsalainen! Hahahaha! <totunut> tai vitsi! Elä äh. äh. suomalainen! Seuraaks kuullaan vähän... Räppihalka nykyään olemassa vähän lätkään mustiikkiin Tää biisoi viime kevään aika paljon Tää esimerkiksi siellä Kultajuhlissakin hyvä! Ja kaikki, että haluu tuota, ne kuulla pojusainuun kappaletta, meissä soitetaan, laitetaan se joka kerta soimaan, sitten. Ja ei jadon viäkin! Siis sammumpa, toijan todellisuus! On hetki täin viinaa, ilman hauskaakin voi olla viinaa, Pulo, keräys, goodbye, ja vessa ja vahassa, pina pola keräys, mun rahassa. Rip drip maxa, goodbye aiva solu edessä viski ja kylma olut, tipis, eppis, eppulis, hallitu koumas, Petri on hepulis, otan hörpy, Irvin imu, mulla jano anna hirvi limu, hu, ja missä mä o, mä o kennissä, missä sä o? Ja luksu ja kalya, elkikelki. Pössä kysyt, että me ollaan tuonut Reeturikin levyn tuohon noin... ...äijää, niin tota äijää, lätkä äijää, kaikki äijä, äijä, äijä, niin, että, että, että, että miten ne liit, liittyy, liittyy lätkään. No, laitapas kappale soimaan, niin sitten sinä huomaat. Uleeko? Tämä on siis 12 varmaan. Totta ilmoveivy. Kyllä! Apua! Apua! <laughs> Päätään puistelee yleensä hurra ja vauva. Pojuhan kaikki muistaa Saunoo biisiin, kyllä tullaan vielä, että on armikaari äijää. Äijää, äijää. Et se, sakari Kuosmanen menee ja poju tekee yhdessä biisi. Oho! Mikä se on? Kipinä Okei, ihan... okay, tää on ihan uusmikappale. Tää on uuskappale? Tää koostaa vähän taiteelta. Taite on. Tää ei oo. Äijä, se on poju äijä. Onko poju äijä mukana? Onko Jupia muka äijä? Kuosmanen on äijä. Tuolla on kasvama äijä. Pitäiskö soittaa se viime viikon Jupia biiksi? Mun oo Mä kaivan sen tuolla. Se Ettäellä mä istuin. Isä otti Maxim mukaan. Mä mitään ruottalaisia alas Samari. Inno seurasin. Jältaistis se hän menti. Hei. Hey. Let's go. Mä kuolasen kuoson tässä. Okei. Oli okay. aina etunenässä. Helsingistä tuli kasi. Tää on vähän tämosta radiosuomeilua. Paikalliskradio on se on biisi, kaikki tunnistaa, mikä sä kaikissa lätkämaat siis aina. Tunnistaaks Ari? Milloin Ari tunnistaa? Okay, Onks hey. Hey, tää a... okay. on se? Ei. Ei, baby, eiks se? Huh. On tää se. No niin, sinä sulla auta. Kyllä, kyllä. Hei! Hey. Hey, hey, baby! baby. Hu! Ha! No niin, tulihan se sieltä, ja voidaan... No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Hei! siitä. Huh. Räppiä taas. Onksä vähän niinku... räppiä! Hei! Koodalaissa oot Ja... Sä oot jotain pienistä biisin, tulee tän Oho! Uh, you, Onko kukaan po -po -po poita siellä? Ei oo, mä teen glideriin, niin on toivottu, niin sitäkin tullaan Ky kyllä. Kyllä versio, ah. kun että ei sitä. Aha, <laughs> <jupi -kylä, laughs> Nimenomaan se, kuulla. Okay. Okei. on kylä, jyppi kylä, jyppi kylä, jyppi kylä, kiitoksia. virtasta. Ääni, se olisi, nyt tulee vähän räppiä lisää. Jupi kylä, jupi -kylä, jupi -kylä. Siis faktahan se, että tässä kaupungissa on vain yksi sheriffi ja se Tämä on sitä nuorisomusiikkiä. Joo! Eläköön, nuoriso! Mä oon Paikasauno toivotaan. Okei, okay, no Nopssa. Mulla, mulla on levy. Laita seuraava levi, sillä poju, poju, poju. Laita johonkin tommaseen tommaseen tommaseen tommaseen tommaseen tommaseen tommaseen tommaseen tommaseen tommaseen tommaseen tommaseen tommaseen katsovat, että Taivas varjelee, mikä sieltä tulee. Taivas varjelee. Siis fakthan on se, että Smurfima on vain yksi tähti. On megafoni muista syistä se ohjaa, ettei toiset hyytyis. Mulla on taas ihan hirvee vauhti. Ja tosiaankin toivottiin poikasaunon kappale, että tässä vähän oli teknisiä onkelmia Ehkä Jumala on kuitenkin olemassa kaikesta huolimatta Aina kun tätä toivotaan, niin tämä lähtee soimaan. Eiköhän tämä liitä tähän, tähän väliin. Tulee seuraava toive, jatketaan tästä päin. Mennään mainoksiin. Radio Helsinki. 88,6 MHz Helsingissä ja 89,4 MHz pääkaupungista Pohjoisessa. Radio Helsingiä. Kukat? Mehiläiset ja kaalimadot. kaalimaton.com, jotta elämä olisi nautinnollisempaa. Kesäkuun viimeisenä lauantaina puistopulloin päällavalla legendaarinen Creedens-mies ja lauluntekijä John Fogerty. Haktat, ja skabat. Nuorten kansainvälinen elokuvafestari H2T saapuu myötätuulessa Tallinnasta Helsinkiin 5. toukokuuta. Gloriassa pikkuroballa luvassa nuorten tekijöiden lyhytelokuvia, animaatioita, musiikkivideoita ja dokkareita kello 15-19. Päivän kruunaa H2T-klubi iltaseiskasta eteenpäin. Pääesiintöjienä Vironkovin bändi Everton to Two Dragons keikalla. Lavalla myös Kanerva, August Hunt ja Pardon My French. Vapaa pääsy. Iltaklubilla narikka 2 euroa. Katso lisää h2t-festival.com. Oh yeah. Tanssittaako? Ei hätää. Jöran Prekovic, Ritsi Spice, Mode Selector, Tania Stephens, Gracias, Noahkin, Echo, G.G. Caravan, Paleface, Kuningas Saudi-Rentosout ja Irrationalissa elokuu. Tundramatiks ja 40 muuta artistia auttavat vaivaan. Nähdään rannalla. Kesän rennaamman viikonlopun liput myynnissä tiketissä. Ilasari Rock. Joensuussa 13-15 heinäkuuta. Lähetä salille. Kyllä tämä olo paranee. Etkä mene. Etä sä tuossa kunnossa edes löydä perille. Terveyden huippuammattilaiset löydät sen sijaan terveystalosta. Katso kaikki pääkaupunkiseudun 13 terveystaloa netistä ja varaa aika terveystalo.com. Kampin graniittitalossa päivystämme aina. Terveystalo. Kaikki mitä terveyteesi tarvitset. Ranskalainen laulajatar Charlotte Gainsbourg saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Helsingin Hietaniemessä perjantaina 29. kesäkuuta järjestettävä Cardenpaatissa nähdään Charlotte Gainsbourg lisäksi myös Regina Spector, French Films ja Little Dragon. Muista myös keskiviikon Cardenpaati. Liput myynnissä, lippupalvelussa ja tiketissä, yhteistyössä Live Nation, Nyt Liite ja Radio Helsinki. Radio Helsinki. Hei paralla innokkaat kuuntelijat! Tässä Antero Mertaranta. Tämä on iloa liikkeelle satuäänikirja lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi. Satujen lukioina on joukko tunnetuimpia urheilutähtiämme. Tarinoissa on naurua, seikkailua ja ripausjännitystäkin. Tule mukaan kuuntelemaan! Lasten liikuntaa vauhdittavat huippu kanssa Nuori Suomi, Otava ja Kesko. Äänikirjan on tuottanut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2007. Hauskoja satuhetkiä! laittaa lukemiset pois ja tuvassa olijat katsovat, että taivas varjele, mikä sieltä tulee. Sen pituinen se. Tämä oli satuäänikirjan viimeinen tarina. Olipa hauskaa, kun kuuntelit kanssamme. Nyt ei sitten muuta kuin hopi hopi ja nauttimaan liikunnan riemuista. Se oli Mertan se on todellinen rap-taiteilija, siinä oli puhetta tuota, niin, ilmastua kylksessä. Kuuntelette, ikävä kyllä on Radio Helsingistä, Paskalista ja erikoisohjelmaa, ja täällä erikoisohjelmassa on erikoisohjelma, eli Lätkä spesiaali, kuka toivoi taas sitä poikasaunokappaletta, mikä oli nimimerkki Pösylö? Minä en niin voi poika saunoa. Hyvä, otetaan pois poika sauno, sitä. Niin, ja seuraavaksi tuolta ä, satulevyltä ä, Teemu Selänne ä, kertoo sadun nimeltään kolme vuotta. Me varmaista ihan kokonaan laita tässä Teemu, tässä moi. Nyt mä kerron teille sadun nimeltään kolme vuotta. Kuulehan, mitä kerron nyt. Oli kerran poika, jolla oli kolme vuotta. Ne hyppelivät Olipa kerran. Kiitos, kiitos Teemu. Kirka nyt voittaa sinut. Kiitos, kiitos Teemu, 41. Kiitos, että et tullut kisoihin. Tässä saavattiin Southboxissa, että ei soiteta. Tietenkin ne soitetaan. Ja tippis toivo Ja altte vihaa, viskata Kyllä ruotsi on, kyllä se on niin kaunis kieli. Tätä löytyy vielä Saku koivukista joka lukee Satuja osa vaiheessa. Yeah. Timolien Iskatshempa paikassa Paju toivoi poika, poika Se oli siinä Wow sä saat luot sen, niin mitä tarkoittaa wow. Wow. Wow. Oi oi wow. voi poitu sanoa kappale poju pari niin, pojut poju aina tänä keikalla se on virki Kiva olla. hyvä setti varmaan jättää että 1.5 viisi. Yeah. Ehkä se ensittään tääkin kappale the cleanerin Wow, oh, Ruotsi on! Kurjussa on liikaa missäjä ja mäkikotkia. Olen saanut kentältä raakaa raporttia, että nyt jos koskaan Suomi tarvitsee pedon ulvontaa, me ollaan sankareita kaikki, jos peiliin oikein katsotaan. Tänään vihteen mureena taklaa tahdit, ja tänä pedon ulvontaa! Minä tykkään talkunasta enkä sopasta. Kaali ensin. Minä artisokasta, pokkipannosta en edes sitäkään. Minä tykkään siitä, missä on rakka. This guy Tämä peli on pahasti sekaisin, Se Brutaali lauluhan toimii. Harlaamos, mikki auki, että päästään jatkamaan pedon ulvontaa. Ja Juti ae hot talking. Suomi poika ja anna hurrin marista, vaan padantaa kuin sikai juoksuaan. Sellaiset saa. Ja ottakaa siis vallia kurriniarista, joka aina Tykki tampaan, on kassin opi auki Tykki tampaan, kukais likossa auki Tykki tampaan, Aika sauna. On se kojat. Kyllä! Kuka toivoi? kuka toivoi? Ketkä toivoi? Juti. Äsken olisi morfia versioiden Klead Inistä, niin seuraav 5 nimi on niin koskettava niin mä haluan kuulla sen. Tän viisi nimi on mitä yhdestä hajonneesta luistaa. <tum> Oi, oh, liikuttavaa! Olen heiluttunut Seuraavaksi kulla ukko metso, mitä aika toivoa. Ai, aiya, aiya, aiya, aiya, mitä aiya, aiya, aiya, aiya, aiya, aiya, väliä ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Siinä kuusen alla seisoo vielä mökkipaikalla, Kun ostokeskuksen ohi kuljen tiedän sen, kohta tullu tonu kometsoon. Hei mulle kolpakko, yhtä kylmä niin kuin aina ennenkin. Mulla on, kova, on taas ja paksu on en purhaan tullu tonu kometsoon. Women in the Kiitos kun katsoit sinun päiväs koittaa, Gemmä 15 valko vastaan Suomi. Ai ai ai ja no niin karsin laulu nostaa sydäs. Yeah yeah yeah yeah. The sky is blue and I'm riding and you song, saying that I'm free, friendly and young. I have so much and I'm ready to show you. Let's come together, so here is my hand. We're gonna fly, watching lakes and their full. You filled up full of gold and it's on my land. I love Belarus! I love, love Belarus! Pelaruksellahan on suomalainen valmentaja näissä kisassa Kari Heikkiä, ne on vähän kuin toinen kotimaa. Onko on. I love Pelarus! I love Pelarus! Väline, eikä maksusta ole huolta. Tämä on Radio Helsinki. Sulla on supernopea lajakaista tässä. Mm -hmm, totta kai. Sä lämmität mökkisaunan tekstarilla ja soitat videopuheluita ympäri maailmaa. No, tietenkin. No mikä toi sitten on? No veroilmoitus. Pitähän se postiin saada. No ei todellakaan tartte. Katsos, nykyään ilmoitetaan verkossa. Ilmoita verkossa. Vero.fi Sä oot kettoplasterisi kesä Sillä Notkey Rotan uusi huikea levy. Notkey Rotan on kaupoissa nyt. Levillä mukana Rotan uusi kitaristi Rainer Raitsikka sekä Brooklynin superrota Sam Jappa ja muita maailmanluokan suippakorvia. Suomenkielinen rap laajenee nyt kuin avaruus! Pistipä, Lexus CT200H. Vaikuttava premium-luokan hybridiauto alkaen vain 30 900. Radio Helsingissä Kroisaalla koko perjantai-ilta. Ohjaamassa minä, Kugekojo. Moottorit startataan kello 20. Luvassa rock'n'rollin profiilia. Yhteistyössä Radio Helsinki ja v Hei, mistä nämä autot tulee? Autot. Autot tulee Amerikasta. Vegasi hyppää kyytiin. Radiohelsinki.fi Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Olli kirjoittaa Saltboxissa poika saunaa. Aminken kirjoittaa poika Kuuma Kuulma Makkari kirjoittaa poika saunaa. Andy kysyy, jos vielä kerran poika Henri kirjoittaa poikasaunomaan Mikke kirjoittaa poika Kale Kummala kirjoittaa pankahan poika Noora kysyy, että poika saunaa tähän lähetykseen. Kyllä, että poika Tässä on poikon kodus. Irlannin versio tai eikö, tää on Helvet Vellet mikä tolikaan niin... Helvet Vellet Joo Seuraavaksi seuraava biisi toive Jus mä toivotan, että soittakaa Jarevilla Kallen eli nykyään JVG. Karjala takaisin ja täält tulee Karjala takaisin Feet Free man Free me. Free, free vapa mies Vapaa mies Vapaa maa Papa Karjala Niassa sanoit tällä samalla levyllä mikä tää onkaan siis Leijonat 2012 niin toi, toi, toi, toi Division Suomi on kolme ihan hirvee kunnillaan kaksi kas kohta. Päästi käymään taas hetken huipulaa, mitä väli käviks pulaa? Me asaitiin kullat, autot töitä ja Suomi liput liehuu Kerrankin, joka poika onnesta riehuu Ihan sama on slama, hei kuha poitetaan, Puheliin huutaa ja läpi taas soitetaan Eikä me olla koska rotseja käännety, Vaan ruotsalaisten kanssa kättä kilpaa väännettyy Kyllä se aurinko joskus tännekin paistaa En on nähnyt noin monta hymyilevää suomalaista Mestar... Mitäs tota, eks pösilö, sä, sä halusit vikana biisin, eks sun sankarit vai? K ei, ihanaa, liianut ihanaa. Liianut, ihana Päättäkää ihmiset, kumpaa kum, me lopetetaan Kumpi, kumpi on pa parempi lopetuspiisi täällä, täällä, kun se ei ihana lainot, ihanaa, vai, vai, po vai poika saunoa niin Ihanaa ihana ihanaa, vai poika saunoa at, lasketaan kumpaa kum, kum, lopetetaan Tulee ihana lainot, ihanaa, tulee joka tapauksessa jossain vaiheessa Mutta lopetetaan se siihen, kumpi on parempi, pahempi, paskempi tai parempi, ihan miten vaan. Katsotaanpa, lätkää tämän tm lähetyksen loppuun. Poika sanoo vain, ihan lentti, tihana. Selvitetään se nyt. Varttiaika, Mikä se on Division oli? Mikä ei numero? Lätkää seuraavan kappale sillä välin. Lähdä, lähdä, lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Lähdä. Onko, onko tullut vielä kannatusta ihan alle ei oo tullut Poju, eikä, nyt tuli pojulle yksi ääni on no niin noin kiertotta ylös oksa voin kyllä? laskea päästä niin. okei okay. <laughs> eli kiertorata Helsingissä autoboxi kumio vika base ihan alle ihanaa vai poikasaunaa joo ihanalle on tulee joka tapauksessa mutta sit sit on varmaan toka kaks lähen alle mutta ja vika pojuki tulee joka tapauksessa joo jo, kyllä niin, mutta mikä biisi on aina T-biisi paskiksessa, niin että kumpa te arvostatte nyt tähän enemmän? Sykkii, leijona sydän! 2-1, poika johtaa. Okei. Okay. kannattaisi laittaa ylös kuulle, poika, poju. Mä lasken nää. No niin, mennään seuraava tapaleeseen. Terilija ja SUOMI! Tässä on siis kaiken vain Tuomas Hollopaista ja ja sun muita heviätkin. Tää 88 ihana on ihana Oho! Tiukka, tiukka, tiukka, yllättävän tiukka. Tää on Beria. Onko tässä nyt pääsessä mitään yllättävää? 8, ihanan johtaa. Aha, okei. 11, 8. ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Yhdeksän kaksitoista. Yhdeksän yksitoista torii. Mä meillä tylsää, hevii Joo, Yksitoista Yksitoista Nyt maa eikä nousee! Ihanaa leijona, ihanaa! Nyt seuraavaan, lisää lisä kovaa menoja Heviä! Hurja menoa, hurja meininkiä, hurja meininkiä! Tää ei tiiäkin tunnelmaa tästä, pakkoa että jo soittaa. Pössähän Pessi osaa laulaa. Mikä on tilanne, onko tullut lisää? 12.30 pojalle. Poju, poju, poju, pojulle, poju, poju. Hyvä poika, hyvä poika, poika, poju, poika, poika vai poju? Kumpi oli Jeesi, poju vai poika? Poju. Sankari. Oli, oli, teki, tekikö teki pojua ennen tota, musiikkia ennen kun se teki poika po, po, poika to, kappaleen. En tiedä. Ne kappale oli ennen ennen kuin tuli poju poju vaittaa ihan selkeästi. Nyt tulee tää ääniero niinku rapsaa okay. nyt tulee pojua niin paljon. Ja niin... Okei, nyt tää nyt tasotut taas. Nyt okay. se on 22. Onko? On. <laughs> Tää on, jännä, tää on niin jännä. tilanne on tällä hetkellä. Kaksi kemata, kaksi kemmata, mennään jatkoa ajalle. mennään ensimmäinen jatkoa, Erä. Me ollaan sankareita me kaikki, kaikki, kun oikein silmiin, silmiin katsotaan. Me, me ollaan sankareita me elämän Ja koko... OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI OI Ketä ne on ne niin sankari? Se on leijonasankari, se on, sankari, se on sankari Se on sankari, Ja Pate! Pate on pate, sankari pate, Patehan se on sankari onki Okei nyt johtaa ihanaa nyt ihana kymmenellä äänellä Oho! Sitten <tukseva> <Sä on tukseva> rättävät, hei! Ryhtyä siellä niin! Ne sankarit! Mut po, po, po, po, po, po, po, poju, pojan pojan ääni jo niin paljon, että totta, no, se, ehkä jot, jotkut jotk on vähän jo <tukseva> että. Mut kyllä, mä ääneni täällä. art, alkoi Antala loppua. en mä mä mä mä mä poika, menon, mä mä mä mä mä mä mä, mä Sia jokainen Keitä ne on Siel sinivalkoinen ääni Oli laulamassa jyviin mestaruudis tänä vuonna Varmaan joka vuosi joku voittaa mestaruuden Niin kuosmanen on siel Kuopi, Kuopi jollainen? Joo, ollu kalpa fani joskus, ah. mutta ei varmaan enää ja äitit aivan, että Sakke on olemassa illalla, kun meidän katsoa lätkää. Joo. Niin, eikö, eikö siihen... Me, me, me lauluisi Säkin alkuun. Säkin luulen, että siellä on vähän tasakkaampaa kuin Sakke. Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silviin katsotaan. Me ollaan sankareita elämään. Ihan, ihan jokainen. jokainen Kohta Saku kui, koivu Kuivu lu, lu, lukee kuivan Sadun, mutta Ja sen jälkeen ehkä tilanne ratkeaa kumpi lähtee Ihanaa vai, poju vai, Paljon, mikä, mikä on tilanne nyt? 25, 22, ihanaa Ai, ai, ai, ai, pojut, pojut, pojut, petratkaa pojut, me ollaan nousussa Me ollaan tilanne, ei ole itsellä Poju on nousussa, poju on nousussa, poju on nousussa. Poju on nousussa. Ei oo, Mertsi on nousussa, Mertsi on nousussa me Mikä on tilanne? 25, 24 Ah, enikä näin ole, poju nousussa 21, 25, 80, 20, 24, 25 Pojun on vetänyt neljääntä putken Neljääntä putken Ihanaa poju, ihanaa, poju, ihanaa poju, Saku Poivu tässä, moi Saku rauhoittaa, tunne Silloin vuosia tunnelma. ja vuosia sitten, kun mä olin pikkupoika niin Sadut ja erilaiset kertomukset oli aina osana mun iltarutiinia Äiti ja isä Ehkä se on yhtä vajaa nyt oli äsken, mikä nyt, se, se pitää ratketa ihan justiinsa nimet. 28, 22 ihan alle Ai ai ai, nyt se, nyt se taisi ratketa, nyt se taisi ratketa Ai ai Ai ai ai ai, ai, ai. Pahalta tuntuu, pahalta tuntuu Mutta la, laita la, la, se poju sinne alkuun kuitenkin, kunella se alusta loppuun kuitenkin, toka pikata sitten yeah. Eli pojuna, poju viisi sodessa yhtäkkiä pojiorvoita kannattamaan. Niin silloin me pitäs ottaa poju kahteen kertaan peräkkäin loppuun. Ei suoraan, liiga, on lätkä, mitä osaan on, liiga, Joo oo katsotaan. katsotaan Pojun aikana se ratkeaa että tuota. aika kolme erää. 35-33 ihan alla. Ei uskaa ei Laukkoon <mallion> maaliin on matka finaaliin Halusen pokaaliin seko poju Ja nouseeko pojun aikana ihanaa Vai poju Käykö sellainen harvinaisuus Että lätkäläytyksessä ei soteta ihanaa ja ihanaa kappuretta se, se, se olisi sensaatio Tahdon voittoa! Tahdon voittaa uh. Mä tahdon saunoo Tahdon saunoo Tahdon sauno. Tahdon sauno. Wow. Juu. Kiukat, kiukat Kiukaat kiukat kuumaks! Kiukate. Ja tilanne tilanne! Titti riitti ti! Aletaan kuitenkin varmuuden vuoksi niin valmiiksi Katotaan miten käy! Tämä olis... Viisi äänellä johtaa. Joo. Oho! Noniin elikkä elikkä! Poi! Iikä sauno. Uudella äänellä! ja poika on tullut kotiin. Tule, kotiin! Tule kotiin! Tule Lassi! Elämällä. poika on tullut kotiin. Hei, pösset, Suomen sijoitus, Suomen sijoitus. Kakkonen. Mä menetään kolmosta. Katsotaan kumpi on lähempänä ja se, tota, noin, ää, joka tota, noin, on ää, lähempänä, niin se, on enemmän pieleen veikannut, niin joutuu, sä joudut tekemään sitä tapauksessa lähetyksen ilmanpaitaa ja jos mä hävin, mä joudun tekemään lähetyksen paita, paita päällä. Sopii. Okei. Okay. Merepoika on tullut kotiin Nyt poika saunoo Se valvoi se riekkuu järällä Katselämällä Merepoika on tullut kotiin Mikä on tilanne? Tilanne, tilanne, tilanne, tilanne. Kisa ratke? Kisa mertsi ratke? Mertsirantaa Mertsirantaa voittu Mertsi sai 12 ääntä putkeen 12 ääntä putkeen Vo taivas varjele Mikäri saalis Sautasauro. Se külpä, tullut kotiin Poika sauno, poika sauno, poika sauno, poika sauno, poika sauno, poika sauno, poika sauno, poika sauno, hyvä Suomi, poika sauno, poika sauno, sauno, sauno, 6 Hyvästi, hyvästi. Nyt pitäisi olla ovat terveinä, on terveinä, ainoa, edes vähän huolta, tietysti selostajaosasto täällä aina olla terveinä, mutta ei se väliä. We Ja kyllä, lähtee, sellainen Ja hyvät naiset tehdä Täällä on täällä on kerta kaikkiaan, korruptiota havaittavissa! Mösylön liittolainen laittoi viestiä, laittoi jotain 15 pi, viestiä putkeen eri, eri, nim, eri nimimerkeillä. Haha, ha, ihanaa laittoi, ihanaa, ihanaa. Elikkä poju, poju, Poju, Poju voitti käytännössä. Se, on siinä. Siinä ei, ehdi. Se ei ollut siinä. Se ei, siinä ehdi. Pojua saa tuota, niin, sanoa, kun tuota, no, niin, Poju tämä voitti. No niin, Norppo Tustanen näin tilanne Älä meni jo usko, minulle voi kaataa tervaa ja höyheniää päälle. Ei tällaisia miehiä täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!